Що би я вам сказав, заговорив до нього Леон, коли Бенедьо прийшов на його квартиру. Ви, як бачу, чесний чоловік і порядний робітник, і я, як кажу, не хотів би з вами розстатися. А мені тут до моєї нової нафтарні якраз потрібно кількох чесних і щирих людей, до одної і то не дуже тяжкої роботи. «Так от, що хотів я вам сказати. Чи не схотіли би ви, сливам у мене робота не сприкрилася, остатися і надалі?» «Але яка ж це буде робота? Прецінь мулярська вже скінчена?» «Е, ні, не до мулярської, а так, до Нафтарської привозку», – сказав Леон. «Але чи зумію ж я робити ту ту роботу?» коли досі при ній не був і не знаю, як, що йде, – спитав Бенедю. Е – -е, -е, -е, -е, е що то вміти, – сказав Леон. – А простий хлоп-робітник більше вміє, а прецінь робить? – Тут нема що вміти. Пан директор покаже вам усе. – А я й кажу вам, ту не в умілість ходить, а ото, щоби чоловік був щирий і сумлінний, та ви щоб, розумієте, щоби... Леон затявся якось на слові, немов вагувався чогось. Щоби, кінчив він по хвилі, не розговорив ніде, що і як робиться в фабриці. Бо, видите, ту секрет невеличкий. Мій директор кх -кх, вигадав новий спосіб фабрикації воску. То не хотів би, щоби того розголошувалося». «Гмм, та воно то так», – проговорив Бенедю, не знаючи, що ліпшого сказати. «Бо то вийдете, торочив далі Леон, – нас такі люди погані, скоро що зараз перехоплять. Та й що з того, їм зиска мені втрата. То я для того хотів би, але ж бо то тяжко буде. Ну, нехай, що я не скажу нічого нікому, але ж по фабриці, крім мене, ченжиробітників буде багато». «Ну, не всі потребують усе видіти і знати. В цілій фабриці все буде робитися так, як по других фабриках, а тільки буде одна така комора окрема, і в ній буде трохи інакше. Там буде директор, і в ній треба буде пару робітників йому допомогти. Ну що ж, можу на вас надіятися?» Та що, сказав Бенедіо, ледве можучи скрити свою радість про мене, слилиш по трафлю, то буду робити, мулерської роботи тепер і так трудно напитати, буду трібував ще й нафтарського ремесла, ну а за то, щоби через мене вас секрет не видався, за то будьте певні. «Ну, ну», – сказав усміхаючися Леон, – «я й сам-то знаю, що ви не такий чоловік, але знаєте, коби, то ще кількох, от хоч би двох-трьох таких, як ви. От ви тут робили, пізнали дещо робітників, може би ви ліпше могли дібрати до себе таких людей, яких мені треба? Я вам-то то дармо не схочу. А ще одно, перша річ розуміється, плата». «Знаєте самі, то вже не мулярська робота. Такої самої плати, як досі, не можу вам дати». «Ну, то розуміється», – сказав Бенедю, – «кравця, шевця не можу одним ліктем міряти. отож отошто. А ще видите, як тут тепер у нас робітника напхалося, плату всюди знижують, бо розуміється, що мені за інтерес платити дорожче, коли я можу того самого робітника мати за дешевшу плату. «Але з вами то інша річ, розумієте мене? Тож я вам і тим другим, що будуть разом з вами робити, ну, в окремій коморі, обіцюю поринському денно, і то наперед прирікаю, що зниження ніякого вам не буде, ані касієрного не маєте платити. Чи пристаєте на таке?» Бенедьо стояв і надумувався. «Волів би я, – сказав він по хвилі – Щоби ви самі вибирали собі й прочих людей до своєї окремої комори. А так виберу я, а потім станеться щось такого. Знаєте, чоловік на чоловіці все може помилитися. Ну, а мені буде вся відповідь. А на роботу і на плату нехай і так. Я пристану». «Ні-ні», – наставав Леон, – «і товаришів собі доберіть». До прочої фабрикації вистачуть якісь небудь люди, а тут треба вибрати. А ви їх то ліпше можете знати, на кого мож спуститися, аніж я або, або директор. Га, про мене сказав Бенедьо, нехай буде і так. Постараюся дібрати трьох людей, котрим мож буде завірити. А відколи починається робота? Зараз від завтра, І то вважайте, треба форсувати як можна й борше. «Віск уже замовлений! В окремій коморі будете і прасувати, і пакувати його!» «Що це за штука така може бути?» – думав сам собі Бенедьо, йдучи сумерком Бориславською улицею від Леона додому. Вигадав новий спосіб фабрикації і боїться, щоби робітники не видали його. «Хе! Нібито робітник на тім розумієся!» Навпрочим, побачимо, що то таке буде. А добре сталося. Ні з цього, ні з того лучилася робота, та й не злий заробок. Є причим статися остатися в Бориславі і надалі, та й до каси все-таки і від мене щотижня вплине хоч 4 ринські, а ще три, котрих би тут трьох вибрати». Бенедьо довго думав над тим, котрих би трьох вибрати, але якось не міг зважитися. Він постановив собі поговорити о тім з Матієм. Бенедьо рад був би вибирати всіх трьох із побратимів, але Матій відраджував, боячись, щоби в разі чого це не звернуло на них якого підозріння. І так, – говорив він, – жиди тепер притривожені нашим збором. Певна річ, що між робітниками знайдуться деякі, котрі доповідять жидам, що і як ми радили. Ну, а скоро так, то певна річ, що жиди зачнуть шпигувати, То щоби яка така купа побратимів робити буде разом, щоби це деяк не навело їх на який слід або що. Бенедю відповів, що воно то можлива річ, що жиди будуть відтепер шпигувати їх. Але він не видить, чого б тут боятися, чого б не викрили побратимства, хоч би навіть побратимів кілька робило прикупі. Адже ж о ділах своїх вони не потребують говорити наголос при чужих людях. Впрочим, додав Бенедьо, не в тім головна річ, кого вибирати, але в тім, щоби взяти тих із побратимів, котрі іменно тепер не мають роботи. А таких якраз було два – «Деркач і прийде воля». Отже, Бенедєв побіг шукати їх, щоби замовити їх до фабрики гамершляга, а на третього вибрав собі одного чесного ріпника, котрий хоч не належав до побратимства, але дуже живо зайнявся свіжо піднесеною думкою робітницьких каз, і котрого побратими жартом прозвали «побігайком» за його невтомну рухливість і готовність бігати від ями до ями чи то для збирання складок, чи й так для притягування щораз нових людей до робітницької спілки.